soaldeko herri mugemen duen irratxaioak. Pauzu mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak. Gaur Gaur ez dut bainugela garbitu. Ez naiz erosketetara osketetara joan. Arroparik ez dut zabaldu umea ere ez dut eskolara eraman. Bakarrik nago eta prest armaren katua zapaldu eta tiro egiteko. Tiro egiteko irudimenaren arresiari. Irekidadin eta pirritan etor daite zen pasaitz aproposak lerrootaraino. Nekez, Baina txolarreak ikusi ditut, beren buruak tximistorratzetan hiltzatzen. Eta basurdeak berantz adi espaloien irriei adi. Botia utxiak sasiak zutan, jendea korrika. Dinosaurio likatxuak baizik ez dire irten osinetatik. Gaur, ez naiz zizkamizkan ibiliozkailuan, Ambulatorioko errezetez oroitu ere ez naiz egin. Televistarik ez dut piztu. Pilulak non gordenituen, ez dakit. Gonikin Gonekin ero-bero ero, irratisaioan zaudete. Antxeta irratitik ekoizten den irratisaioa, emakumen gaiak horratzen duena, arratsaldeon ez nago bakarrik, eta? Arratxaldeon, yepa! <laughs> No? eta egutegian morez eh, marraztu edo pintatu dugu nila hontan ontan, eh, zeren orain bada Badire, gauza pila bat antolatuak, bainoan eh, ekitaldi potente bat gertatu da Euskal Herrian, eta horren arira jardungo gara gaurkoan. Hori da, joan denazte asteburuan lehitzan eh, Euskal Herriko jardunaldi edo, bueno. Feministak, egontzien? Bai, emakumea bertza leon bosgarren topaketa feministak Euskal Herriko Bilgune Feministak antolatuta. Eta Bilgune Feministak hamar urte betetzen zituela, eta eta maika ere egiteko jaioa garela esan ez, hor ba, bueno, bilduzen Euskal Herriko emakumean dena, eta esamarra da parte hartza ikaragarria izan zela, gu bertan egoteko aukera izan genuen, eta gaurkoan ba, pixka kontatuko dezuegu, gure esperientzia ere. Horretaz gain, ba, e, baita ere ze kimen dauden antolatuak Euskal Herrian zehar ba, behir begiratxo bat egin dugu edo, seguro, asko. Bai, hori da, asko utziko ditugu bidea, baina, bueno, behintzat saiatuko gara zeo zer zuehi kontatzen, zaudeten tokitik entzuten gaitu zuela, ba, espero dugu gertu harrapatuko zaituzeten zeo zer kontatuko dizua gula. Uhum. Eta amaitzeko ba, beti bezala berrietan bueno, berri bat medio desberdinetan nola jorratu den ba, horretarako dornaku izango dugu saioa amaitzeko gaur alrebes. Hori da Alre! gogoratu, gonekinero bero irratisaio parte hartzaia izan nahi duela, eta beti ere gure mikroak zabalik daudela, ba, beste ekimenen berri eman nahi baduzute, edo nahi duzutena kontatzeko ere horretarako, gonekin, abildua gmail.com Fora os estados Fora az fronteraz Un pobuket trabala Aziko ba, gara azte hontan buru lehitzan burutu diren topaketen inguruan hitz egiten eta miren ekondo esan duen bezala ba, hemen gauden irurok eta beste zeireun emakumeek aukere izan genuen bertan parte hartzeko. Eta bueno, ba gure kide batek egin dugu erreportaje oso polit bat, baina horren aurretik ere ba, kontatu nahi genizuen guk nola bizi izan ditugun, zer ikusi izan dugun hiru egun hauetan zehar eta ez dakit, zoretakon aurkasi nahi duen. Bega, animo, miren. Joxe. Eh? Bai. <laughs> bueno, ba, Nik, eh, masoik masoiko eta larun de talarumba izango izan egoteko aukera izan nuen eta, bueno, asieran, esan dezakegu, asiera, eta paketen hasiera eta borturitazo noien artean, eta ba, ba bueno ez, oza, ostiraletik ya, niri harritu ninduen dagoeneko ez, ba, behar bada larun batean ezperduzdu jendea gehiago gorturatzaia larun batean, baina ostiralera dagoeneko ja bete-beteta Gainera, asiera ba, osakit, oso dinamikoa izan da orokorrean, e. eh, antzez lan, abesti, bueno, orokorrean egondira olako beste zen maidantza, eta estorekin, eta asiera horrela izan zen, ez? Eta, ba, hori oso polita. Eta, bueno, banik, e. eh, jasen, ba, hori osteoaleko mailinguru orokorrean egoteokaukera izan nuen, eta bertara... Bali Irlandako eh, sinfen gobernuko ordezkari emakume bat etorri zen eta baita Palestinako beste emakume bat, El Salvadorrekoak ezin izan zuen etorri eta bueno baina bueno, eh ondoontzen fiska del kartrukak eta bueno, nik fritsen mm -hmm. algiak hemen eh, bakoitza gore esperientziatik garbada. <gül> Bazuku geiago aderatzeko bazegola oste dut, baina baina bueno, saiak eran moduan ondoontzen. Eta gero hori ozti, larun batean, ma bono goizekoa badakit ikaragarri izan zela, sozioekonomiaren ingurukoa, eta... Bai, da... Ezen jendea sartzen, oza, izan zen pasada bat, zegoen jendea, atep desberdina guztiak beteta, estenatokire igotere bai... Pasada bat, pasada bat. Mm. Ta bueno, eta gukerez, horregun ba, den baina zen den. Kasi... <laughs> bueno, gure... Gure izena... Nolizetzen da? Bueno, gure burua babesteko esan berdugu turno bat egiten ari ginela horregatik entzun <laughs> ezin izan genuela, eh? Beste lanti izango ginen. Hori da. Bai, izen ematean egon ginen. Hori da, eta baino Kriston Lampilla azkenean, Pasada. bueno, badakigu nola garen ere azkeneko momentuan abundatzeko joera badagoela, ez bakarrik feminismoan, orokorrean, Oro ba, orokorrean. <laughs> eta hortaz ba jendetza, jendetza harreran eta ba Ia ponentzia guztian zehar kan jendea heltzen. Bai, heltzen eta puntatzen eta gu bertan. Da esan dugu hori, Euskalherri guztitik ederrizela Torresilla makumeak, osea, punta bakoitzetik. Bai. bai, bai. Ni guste ezagunak edito hitzi zaizkigun herri txiki txiketan ere Torresilla Eta baita Anita Adinarri dagokionez ere, bai. Oso jende makumera astetati, makume helduetaraino eta, eta bai. Arloez orainetakoak eta bueno, ondo eta ba hori da ni gero ba Goizaldean eh prostituziaren tailarran egoteko ok ere zenuen, bueno, Anariekin batera berba bera gero gehiago astelduko duzen zeni ez zin izanuen Amaira arte gelitu, baina bai. Ba hori harrituta batez ere zen marjende, ze ze gogoak eta eta hori eta ostir goanean ere ba hangaua pasanuela eta Gaztetxean kontzertuak egon ziren, Anari eta Napokairia eta bueno, igual pizkan ekado gune neta ez bai. ezagianuen da. Ba disfrutatu, baina girotxo politagon zen, ba anekdota moduan edo hori ba, barrara aurrildu nintzenean momentu batean, klar, imaginatu zauen leitzako ate, ateka ateka beltza, ateka beltza, astea astea, astea. Astea, ba, Euskal Herri gustiko emakumenta neskezueteta. Ta klaro, ba, ba mi mutil eta antzu dio eta beste etxo Ez dut nik, nik ez dut menior ez hautzen. Nik ez ta ere, eta ez dut lasu. Ay, master doubt. Hori, ondo, ondo. Nik ahi esan, ba, iru egunak bizitzeko aukere izan nuen, eta jo, ez dakit, etorri naiz, kriston sentsazionarekin narekin, ba, pilo bat ikasi dudala, Eta ere, emakume desberdin pilo ezagutu dut dela, bai aia da, igual batzutan palo pixeat ematei gula ez, tailerretara bakarrik gerturatzea edo, eta ia esan, jo boz, taier batzuetara, ba, bai, ezagunak den diren eskekin urbildu nintzen, baina, jo beste jende pilo ezagutzeko aukera, e, feministak, ez, hanbito e, desberdinetan lanean dauden emakumeen pila ezagutzeko eta, zaik, dinetzako izan dia, Ososo aberasgarriak eta bagian ba bai beste bi egunak bai mireneke bizi sant zituzten baina hirugarrena igual kontatzeko du egia da benetan hunkiitu nin duela aspektu ez berdinaengatik Batzen bat zen pixat, ba, Euskal Herria feminista izango da ez da izango más o menos e, itzaen ize zen hori baina bueno, horretan geratu ginen z eta ni gut eta errepikatu dute eta agian irakurriko duzu hortikan zehar idatzi dut artikulu etaren bat justo honen inguru etarepikatut paret talalddi zaina geratu nintzen esalde batekin dela herri bat ez da azke izango bertako herritarrak askeak ez garen bitartean beraz, Emakumeokin kontatu berda ere bai, herri, ez, Euskal Herria e, sortzen ari garen bideo denetan edo Gatazkaren konpon bideak beste panorama batera eraman gaitzaken momentu honetan, Emakume honek arpena behar beharrezkoa dela, taia, ba jendeak askotan ez zuia baina Emakumeak zer, osea se ze esango du, ba, asko esango du, herritar moduan eta prozesua benetan demokratikoa izango aldimada da, herritarrek egingo dutelako, beraz Emakumeok ere bai Eta jor, Kriston indarra emakumeak gogopio batekin eta ekarpen superinteresgarriak egon ziren. Eta bueno, lan horretan jarraitzeko, ma, bueno, e, bilogun zuen bandera pixkatez, ba, horretan pixkat lanen jarraitzeko, eta horren ondoren justu izan zen amaiera ikitaldia, eta bah, izan zen negarrez oso, oso, oso unki garria bideo ba, bat jarri zuten, ba, bilgunen egondako, bai sorreratik, eta bai gaur egunen dauden emakumen ba, ez, kontatzen zer suposatu berari bilguneak, e, zer suposatzen duen Euskal Herriaren bilguneak, eta, bueno, gero abesti polit-polit bat abestu zuten, e, preso dagoen bilgunekide bat entzuna entzunalizan genuen ere bai, eta puf, malkoak toki guztietatik, eta, oso polita. gero geratu ginen jasotzen, talde txomajoa geratu ginen, eta pipa batean jaso genuen osea, pasada bat nip flipatuta negoen aldo horretatik. Asi que, ondo, eta zorion hor burubelarri egon direnak, kriston lan egin dutelako. Baina, leheno esan dugun bezala, ba, badago zeren topatu.info kokideak kriston lantxukuna egin dute jardunaldi hauek kubritzeko, eta audios eta argazkiz Ba, dokumentatzeko eta horren arira ba bueno ba, txiki bat eskaintzen dizuegu horrela eh tailer bakoitzearen valorazioa eta ba pixkat eh orokorrean ere ze valorazio egin den hortaz geratu hemen ordu ordula ordentzeko kontua da eta gozatu eaz, jakin jakiteko ezin izan bazenuten gerturatu edo gerturatu bazineten ere ba guztietara jun ezin hmm. Garen ez, ez, horreindik. <laughs> Elduko da. <laughs> ba, geratu hor dula hor hau, entzuten zer gertatu zen lehizan. Zezai <Chevyéré> horrein itzeritea. Zezai horrein nik eta behin eskerrik asko emakumea bertzaaleon bosgaren topaketa feminista hauek posible egin ditu zuen guztiei bihotz barru barrobarrutik 1000 esker. Muliki jadetzen hasi ginendez Baitu zuela zapaltzen lobotx. Then, by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 Bueno, creo ondorio bezala bai pentsatu duguna izan da, ba bueno, basela garaia topaketa finista batzuetan arteari txoko bat eskaintzea, arteak daukan eraldaketarako potentzialitateari buruz egitea eta feministok ere e, tresna hori erabiltzen hastea modu kontziente batean, es bazelan guk sortzen ditugun e, irudi guztietan edo gure aurrera ematen ditugun borroketan, pos, praktika artistikoa izan aldela beste bide edo tresna oso zirelegi bat, ez? eta interesgarria, baliagarria eta berria, es, eta horrela eraldatzeko baita ere realitatea.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 Geure bunua janzen, gorkuntzak, gozatzen. Jiraka, jeldu gara leitzara. Irika, salto egin plazara. Irika, elkartu borrokara. Amaia, egiten ari gara. E, oso aberasgarria izan da maien guru hau ba... Gehienbat e, garrantzi asko ematen diogulako autodefentsa feminista hildoaren transmisioari ez garrantzitsua da uzado transmititzea, eta azkenean ez, ba, emakume horre ditugun esperientziaak gure artean transmititzea, ez, izan ere elkartasuna da autodefentsa feministaen oinarri bat eta guztiio dako guzer esana e, guztiok gure artean ikasten dugu eta horzontaltasunean sinten dugun ez ez, ba, gure artean e, ikasi eta landu barugu gure gaitasunak. Horretarako Alemaniako gero bigarren tartean, bat praktiko bat eskaini digute. Eta kristoan zubidoia izan da, ez, ba hori, irogei emakume egotea, ba hori ez, gure barruko indarrak eratzen, menetan ikusten zen olako gaitasuna ditugun, eta e, ba, ez, e, ikusten nola guztiak elkarrekin eta elkar babesten eta zaintzen, ba askoz ere gehiago lortu dezakegula, ez, azkenean, ez dugu inolako salbatzaierik behar.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 E, horrez gain ba, egungo sistema ekonomikuen merkatua e, zaintza proedore bilakatu dela, zaintza ekonomi irabazietarako ba, espazio bilakatu, Baina, ba, e, ba, dela, ez. Baina honek dakarrena egoeraren okertzea ez emakume honkan, ba, jarraitzen deulako ba, zaintzaren ba, ordeindu gabeko lanan ba, ardura erekin.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 E, azpimarratu dela eta bueno ba zehatzak aurrera eramanez eta zarean e, antolaketaren bitartez erantsi beku ta bat bakarren helkar kiribildu nortasun gustia CRen tailerran Amaia Lazeraz aukera elkarteko kideak Euskal Herrian prostituzioaren egoeraren mapa egin dugu eta e, azkeneko tendentzia Europar komunitatean e, prostituzioa kaletatik atera zearena dela bai e, bai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 Dira, eta ondorio bezala eta haman komunean jartzerakoan e, ez da baida horretan, ba, bueno, e, formakuntza eta gaiaren ezagutzearen beharra ikusi da, baita ere prostituten ahotsa entzutearen beharra, e, aurrera pasuak kemateko berez oso konplexua den eztabaida honetan, ba... E, jendartean dagoen estigmatizazio handia dela eta batez ere. Eta ondorio gisa zertu egu ba, medikuek duten ezkuntz antrozentrista praktikaren ematen dutela eta ez dutela erreparatzen emakume ontrata era espezifikoan bai medikalizazioa ere dutela emakumearen gen, sistemak produktibo nahi ditu nahi baititulako emakumeak bai lan ean etxean Eta azkenik ba hezkuntza naita ezkoa da dela egoera hau aldatzeko. Ba, bueno, eh, makume talde bat badago egiten ikerkuntza bat eh, presoien preso ingurukoa, ba nola kalera ateratzen direnen, ba bueno, bizitza duen bat E, lortzeko da, autonomo, bizitza autonoma bat lortzeko bidean, ba, segoeraekin, zesaitasunekin egiten dute e, topo ez. Da gero pizka bat, ba, horregon da preso sozial bat, eta preso politiko bat e, kontatzen beraien esperientzia, eta bueno, pizkat banak eta hori egiten dugu, baina, bueno, kondutan hartu zerea, hauen artean, mahan handia dagoela. Eta, bueno, oinarrian, ba, bueno, badakigu, bat legetikazita espetzeko baltintzetara, Ba, genero eredu hegemonikoa edo jarraitzen dela, beraz gizonez gizonez ganda goiñarritua edo gozenosko entzat pentsatuta eta, bueno, orkontutan izan bardu, ba, makumeok egoera espezifiko bat e, bizi dutela baldintza espezifiko bat eta hori guztia ba, bizibilizatu behar dugula eta batez ez ere, ba, mugimendu feministatik ez, ba, beste inorkiz duerlako egingo bestela Jiraka, jiraka eldu gara lehizara irrika, irrika salto egin plaza, Txirrika, xirrika, elkartu borrokara Amaika, amaika, egiten ari gara Kiraka, kiraka, eldu gara leitzara Irrika, irrika, salto egin plazara Txirrika, xirrika, elkartu borrokara Amaika, amaika, egiten ari gara Egiten ari gara Alde batetik Euskal Herriko emakumeak emakume turkinekin ditugun jokamolde aurreiritzi eta portaerak adirazi ditugu. Etnocentrismoa ipatu da, aurreiritziak, eta jokamolde asistenzialista eta maternalista salatu dugu. Gero baitare, integrazio terminoa asimilazio utxarekin ez naastea oso garrantzitsu ikusi dugu baitare, Eta gero baia ja, estrategia dagokienean aurrabeirako estrategietan ba eh puntu garrantzitsuena igual da e, denon benetako arerio bezala heteropatriarkatua markatzea eta horrekin batera eh atzerritar legea deuseztatzeko eh e, baliabideak ja gautik aurrera martxan jartzea. Bueno, gaurko ma inguruan Irlanda eta Palestinako esperientziak ezagutu ditugu, bueno, bertatik bertara edo bueno, lehen e, eh eskutik eta eta bueno, ba, Irlandako kasuan eh nik azpimarratuko nuke, ba, ba, bueno, batetik e, emakumek emagumeek erakutsi duten indarra bak e, prozesu bat abiatzeko eta nola aldarrikatu duten haien espazio propio behartzutela eta nola bultzatu duten e, parte hartze politiko politiko hori. Palestinaren kasuan, bueno, azkenan gatazkak ezberdinak dira eta eta bakoitzean ezberdina hartzen du, baina bueno, Palestinako kasuan nik azpimarratuko nuke, ba, e, bueno, nola resistitu duten emakumeak, gizonak ere, ba, ba go zeudenean, nola resistitu duten e, okupazioari, erresistentu dioten okupazio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 Indarkeria matxisten kasuen aurrean, eskotan justifikazioa jotzen dutela, edo emakumea bera, osa, erasotua izan den emakumea bera gutxi estera. asko urteetan borroka feministari heldu dio zuen guztiei. Eta bereziki, euskal feminismoa sortu, garatu, hori egunero egunero eraman zuen dugun guztiei. Gaur garena, zuek egindako lanaren ondorioa delako. Uf, hoi-hoi purdia, eh? Lala, zopelita, eh? Jo, Bai, bueno, gauza pila bat, eh? Gainera, zenbat gai... Jorratuak eta gainera lantzeko, eh? Horain diken... Mm. Bai, nika lera bertan oso ondo ba, markatu zien, eh? Zeintzuk diren, oza, garrantzia berezia eman ber saileen edo biskat. eh? Osea, ba, momentu batean egon ziren horlako interbentzioak, Ez e, basterretan geratzen dien emakumeak, nik behingoagatik iruditzen zait horlako topaketa batzuetan, jo, itza eman saiela baskotan albo baten utzi izan ditugun kolektiboi. Eh? osea, prostitutak, e, etxeko langileak, e, imigranteak, eta bueno, presoak, beraiek, es. Osa, niretzako izan da, irakaspen bat, eta hori, ba, pena, guztitan egonezin izana, baina benetan lehen ezetan zeruna dinera, esat, topatu puntu infokeindu izugarrizko lana, kriston jarraipen txukuna, baiar gazki bidez, bideobidez, e, hartu ditu uste, taier guztitan atera audioak, kondorioa, Kaudioa, Korduan, Egonezin izan zuenari e, hartu, e, saltxeatu, entzun eta jo ikasteko aukera paregabea hor. Mm -hmm. bueno, eta baino hemen ez da geratzen borroka feminista eta taldeak, e, eta eragile feminista ezberdinak Euskal Herrian zehar ek, ekintza pilat prestatu dituzte martxoak sortzearen edo inguruan, eta beno, ba, ezakit dondikan azteko girrina daukazuten, eskak? Dukago hemen papeleo bat. Baina guztia, papelez josita, titetata. Ba, hori da, martxoa hasi osterik ez da egin. Hori da. Oso luzea da, eta ma bueno. Ui. Herri ezberdinetako emokumak ere, plan potentak ekarrizki guten. Ba, igual, lola, hemen urbilen daukadanarekin nasiko, nahez? Aibar, osan daizu dugu Piskat hori, izango da pintzela batzuk, eh? Osa, ez ditugu inolaz ere Euskal Herrian antolatu iran goza guztiak ekarri, eta piskat, ba, hola. Zagit, kriterio askori gabe hartu ditugu batzu, ba, ikus, ikustara. <laughs> baina, bera, ber, kriterio hori gabe. Baina, bueno, e, e, ez gure inguruan, guk e, antxetai ratetik eko izten dugunez, eta gu, ba, txingudiko badian gaudenez, ba, irun go, Birun, nonemez, eta, ondarribiko. eta ondarribiko programak bereztik landuko ditugu. Hori egin zeustu gamaiererako mm -hmm. mm, vale. mm -hmm. oberenak direlako eta eh, esan beharra dago oianak ondo esan duen bezala, bai, gure era bidali dituztela, talde batzuk beuden egitarauak eskertzekoa da ere I, bai, nuski. Hori alde batetik eta gero bestela ere ba, gaur egun internet bidez ba, bada aukera ezagutzeko, ez? Eta, bueno, gertu gertu bai, eibar, gertu bai? Bueno, gertu ez gipuzkoan? Papera, papera gertu daukadanez ah, ah, <gibuzkoa> Gipuzkoan ba, Gipuzkoako bazterretik Zin zin zin Bueno, ba, hemen Andrazkoen favore Eta udalaren artean Elkarlanean olako programatxukun bat Antolatu dute Eta, bueno, badagoeneko Pasadeizan dien ekimenak berro ez ditut Aipatuko, marxoa Asida dagoeneko Baina hori, ba marcharen zazpian, bihar bertan, e, dokumentala eta maillengurua egongo da, portalean arratsaleko zazpietan, Ángeles de la Guarda, Diaporama eta Kompañeras de viaje dokumentala izango da ira. Eta gero ez da mai e, zuzendaria maillengurua bueno, dokumentalaren zuzenden eskutik, e, Oscar Tejedor. Egongo da bertan eta bueno, ba, piskat hor aukera egongo da. Gero, martxanen 8an, eh, zehar, hoizeko amaiketatik ordua ta arte eta arratsalan ere, untzaga plazan karpa moreak jarriko dituzte eta ba, bertan informazio alarastea izango da piskat helburua, eh, Andretsa eta Joarko emakumen mugimendoren inguruan, feminismoa eta martxoaren 8 inguruan eta emakumea Ibarren, ba, ere iskat jakin dezaten bertakoek zertan da biltzaten guzti hortan. E, martxaren zortziaren, era ez, e, guardiko orduat eta nuntzaga plazan kontzentrazioa egingo da, e, krisiak ez ditzala emakumen lan eskubiak zapaldu lelopean, eta urrengo gunean martxaren bederatzian, martxaren bederatzitik aprilaren bat bitarte erakusketa hasiko da portalean, ere? Eta e, bueno, taldeko mugimendutik bakardadeko gelditasunera izenburua duen erakusketta egongo da eta egla Susana jodra da. Marxoen amairuan portalean ere e, zazpitatik zortzi interditara hitaldi egongo da Maria Sillvesstre emango duena emakundeko zuzendaria dena, gaur eta e, gazteleraz izango da mujeres e y Empresa, Por qué persiste la desigualdad de oportunidades? Izenburua du hitzaleak. <coughs> Eta amaitzeko programa luzea amaitzeko martxoaren 8tik 21 bitarte informazio topagunea hongo da liburutegian. Eta, bueno, pixkat ba, e, nobel sarietan emakumean parte hartzea do estoa landuko da informazio topagune horretan. Hori, Eibar, ez da gutxi, eh? Ez da gutxi, Eibarren antolatu dituzten... Gainera, bueno, hori hartzu dute Oscar Tejedor eta La Maria Silvestre, ola... Serio? Serio, serio. Serio, serio. serio. Eh, eh, eh. Oskar Tejedor, eh, gainera, kerra zuanago, da kuidadorez dokumentala gintzuena ere, naheko hori barroa zagunagoa ingo zaizue ba... zaintzaren inguruan eta eta oso dokumental txukuna da, no... Gora indela ja lau bat urte edo publikatu zuena. Eta, bueno, pues hori, suposatzen dute dokumentala hori interesgarria izango dela. Mm -hmm. Erren derira, horeretara? Ego De. dugu salto? Ederki. Ba, bueno, horeretan, gauza pillo-pillo bat e, dauzkate antolatuta. Bertan, emakume elkartek, talde feministek eta berdintasun kontseioak bat egin dute eta elkarrekin bantolatu dute programa hau Eta hori, basiera martxoaren sortzian emango diote, jaialdiarekin. Eta... Zubarezko, jaialdiarekin. Baina, ba, kristona, arratxaldeko bostetan, galtzara bordako kiroldegian, euskaldantzak... Capuccinoak, erdial, ah, esbarkatu, claro, claro, ausokadoa. Orduan Capuchinos, revista musikala... eskerrik asko miten. Eh, revista musicala egingo dute erdialdekoek eh, historia de musika, música, Agustinas flamenco fusion, eh, Pontikak bachata egingo du, parodia humoristiko egongo da, Gabi Errotakoek eh dantza afrikarrak eingo dituzte, Veraungoek dantza orientalak, galtzara bordan Algien izango da banatuta dagoela estota, ez? Es? Eta jarrizkiote izen auzoetako bai, dena. Horria polikiroaldean izango da guztia, baina izena edo izenak ez da auzoe. Izango da, da auzoet, auzoen. Hori da, zain, bueno, denak ez di, auzo izena korratik naztu naiz, baina bueno, dantz orientalak, menaje plus egongo da bai, eta bueno, euskaldantza. Gero, eh, martxoaren 10 eh, sarien, bueno, bigarren Mariazun Landa sarien banaketa egongo da guardiko amabietan, xempelar etxean. Eta, probetxatuko dute hau, e, ba, martxoaren zazpitiko, gaita laura bitartean egongo den eskolastikaren arte bisita egiteko, martxoaren amarrean, esan bezala, eta bisita egitekoa egingo dute, gero hori, sari banaketarekin musika, peritifa... Eta egun horretan agertu ezin baldin baduzue, baina skolastikak duen arte bilduma ikusi nahi baldin baduzue, ba Xenpelarretxean izango da martxoaren zazpitiko tik 24 Astelenetik larun batera Arratsaldeko bostetatik etatik bitarte. Gero Emakumen zazpigarren zin emanaldia gingo dut ere bai, ni zen aretoan izango da Arratsaldeko seietan, eta bi euro ordainduta e, ikusi alko dituzue pelikulak. Eh, marxoaren amagostean nader ixamin una separación emango dute marxoaren hogeita bian rompecabezas eta marxoaren hogeita saspian urte berrion amona Eta maizeko antzerki ere bai daukate ni aretoan ere, eta ohiurari launek de pelikula antzeslana eskainiko du, sarrera zazpi bederatzi euro bitartekoa izango da, eta marttzenen hogeita bostean arratsaldeko zazpiretan izango da eta gero, E martxoaren 31ean, Arratsaldeko 8etan, 3 truke par el 69 i duzue itzatu Emakume Taldearen eskutik. Atope, oreretan. <laughs> Ai, bai, bai. Gainera elkarlanean, Carlanean, Donostira salto, acaso, es? Mm -hmm. Zere mostik, um, bueno. Baita ere... auzo batera, independentsia eskatzen auzo batera. batera. <laughs> <laughs> igeldora, hain zuzen. Hain zuzen ere, zenazte morean tolatu dute, igeldoko emakume baserritar eta gazteak. Ez? Mm Hala -hmm. denez, e, martxoaren seian propaganda banatzea egin izan dute, eta e, deialdearekin bat egitea, pala txapelketa emakumea afarea, bideoforuna, ondo pasa izana espero dugu. Seguro baiet. Seguro, seguro baiet. Kriztangiroa dago igeldon. E, eta gero ba, martxaren sortia emakumearen nazioarteko guna dela eta azte guztirako egitaragoa antolatu dute emakume hauek sort, e, martxaren sortian manifa dago Donostin eta bertara txikitiko direa ratxaldeko zeiterritan hasten da gero e, martxaren... Manifestazia abiatzen dira beraiek, baina usta dut zazpiter dela Donostin agian elkarrekin jaitsiko dirai ditu dionos dira. Guteko. Ba, Ongi. Jode, ja, eh, se da. Auke konta. Aldarrekin da dena, no la. Se da. Hola, Oue, Hola, bai. Otobusan a besten. <risa> <risa> agian oinez. Kirolari kilo erelia dia. <risa> bai, ziren martxoaren 9ean 7 ederetan pala chapelketa listo eta azkarra daukate. Txun, txun, txun, txun, txun. Eta amarrian eh, emakume afaria daukate. Baitere, eta amaikean amaitzeko bideoforuna kulturetxean antolatu dute. E, donostin ere esatarena e, askapena eta e, bilgune feministak e, antolatu dute e, elkarlanean e, feminismo islamikoari buruzko hitzaldia mm. antolatu dute. Feminismoa behatzeko eta ulertzeko beste forma bat gerturatzeko asmoz, kultura musulmanean erroturik dagoen feminismoaz mintzatuko dira. Islamaren araberako interpretazioa eskaintzen duen feminismoaz. Eta e, islaria, e, ondo esaten duen, saiatu naiz, nouza abu salama... Osondo, topak eta feministetan egon zen emakume palestinarra. Uhum, ba, bere eskutik, ehingo dute martxoaren zazpian, arratxaldeko zazpiterritan emakumeen etxean eta... Eta noski, emakumeen etxean, asko zegitarau potenteagoan antolatua izanen dute fijo, fijo, fijo? Bai, garaipeneko kideak eta Bilogun talde hori da. bueno, bertan biltzen direnak. Hori, emakumeen eh, etxeko hueborrian ikusita, ba... Iburukoak ez duzki guaxiola. <risa> ez ki beharko genuke nioztut kasi oso bat kontatzeko bai. hauek antolatutako guztia ordoan. Aipeatzeko. Bai. Meno?. ba... Salto egingo dugu musikita pixkat, pixkat, pixkat, eta... Basaki. Ze, gipuzkan gauza gehiago. Bai. Bai. Baina eskualdan, bai. Ba, e, horereta zitzeiten ari ginen, eta pasaira ingo dugu salto txikitxo bat, bertan ekimen oso oso politan tolatu dute, basaia ba, San Pedro, pasaidan Ibane, eta pasaian txoren artean. Eta orduan duan, e, Venus lekukoa sortu dute, ez dakite badakizuen, e, e, Venus irudi hori da urra historiako emakume lodi hori horlako eskulturatxo polit-politoria aukeratu dute testigo moduan, ta orduan pasai batetik bestera pasatzen ibiliko dira testigo hau, ba, bera jenek egiten dituzten bitartean. Orduan gaur arratxaldeko zeietan baztuten eh armada hasta los dientes antes gero bihar pasaido nimareri lekukoa pasa eta rosarito volgado homendu dute, etzi arratsaldeko lauterdietan belaunaldien arteko kafe tertulia ingo dute antxon eta gero seiretan venus lekukoa jasoko dute eta zazpidetan emakume pasaitarrak eta euren ekarpena gure herriaren garapenean hitzaldia izango dute pasaia antxon baina pasei gustiengin guruen <laughs> Eta, bueno, a ber, azeleratuz jongo gara, demoral horretzen nahi zaigo, eta e, pipa Durangon en martxoaren bostetik, hau da, atzotik hamasa bitarte erakusketa egongo dela, el movimiento feminista en Euskadi. Mm, ez dakit esaten zen likoetan den, zen informazioa etzen guzti baina nintere sarrei ditzen bezaizue, hori Durango kaudaleko web sartu eta bertan informazio dago. Eta Bizkaian gaudela Bilbon egingo den manifa nagusia zaabiletan zaituztegu, martxoaren zorzian arratsaldeko zazpitardietan, arriagatik Bilboko koordinadora feministak ditutako manifestazioa izango da, errekkoren alde osopolita da zen deska zituzte errekorteak militarrentzat, militarren errekorak elizarentzat, errekorteak horlako elizaren gauzatentzat eta errekorterik ez emakumeen eskubidetan. Oso, na. E, komentatzen dene, ez dugu botako programa guztiak, baina deustun ere pare gazte talde feministak martxaren zortzitiko gaita deratzea bitarte egitarau potentea prestatu du ere, hori, ba, debi topatun bertan informazio gehiago jaso dezakezute, Eta Euskal Herri guztian zehar e, sindikatuek, e, ba, goizean zehar e, aien elkarretaratzeak e, burutuko dituzte, helak gazteizen, esteilasek bilbon eta labek e, irunan besteak beste, eraz bueno, sindikatuek ere beraien ekarpen amartxaren sortzieri. Eta, gurerara etorri da xa da, ba bueno, en egiten den afaria egongo da kantxun, martxoaren 8 eta bueno, ba, inguruko makumea agonbadurik daude bertara joatena, da, bertsolariekin, beti ez dela, eta izugarrezko giro egoten da. Ondarribin eh Mekil elkarteak kantolaturik eh ba bueno, gauza de egin dituzte, baina bihar bertan martxoaren zazpian, e, Zazpitan emakume artistan erakusketaren inaugurazioa egongo da martxoaren 18 bitarte egongo dena Zola etxean liburutegian hain Eh e, martxoaren 8 e, nazioarteko emakumen eguna ospatuko dute, nola ez? Eta eh Bazkaria ongo da Sugarri Jatetxean Ordubietan. Eta gero Arratsalean zazpitan film film bat egongo da La Fuente de las Mujeres itchasean. Gero, Martxoaren amaikean, hau da, igande honetan, e, arratsaleko bestetan jaialdi interkulturala la, dute. bertan argazkiak, dantzariak, bertsolariak, abeslariak, e, poesia, bueno, denetarik egongo da, guztia itxasetxean izango da, doainik. Eta amaitzaeko Martxoaren emezortzian, urrengo igandean, hori e, ba, lehen aipatutako e, erakusketa den itxiera egingo da, eta, bueno, ba... Pestatxoren batean gogute ere, eta bertaratzeko gombita zabaltzen dute. Eta nola ez, irunera, jostegera. <risa> Juhu! Egun goegoera. Segi. <risa> <dai>, segi. Segi, segi. <risa> ba, bueno, irunen ere, ba, emakume elkarteak, badenak baturik izugarrezko ikizugarrezko programa biltzen dute, eta, bueno, ba, Martxoaren, bueno, gaurria ja pasadar, ba, Bihartik jogaraz, <girrisa> claro, de no mota barbala. E, e, poesia resitaldean antolatu du Emakumeek Emakumentzako izenburpean eta Rosa Gomezen liburuaren orkezpen egongo da. Eh, Vidasoa bi Bizirikek espazio egunean Arratxaldeko lautatik seitara eta hierra antolatu du, emakume eta enplegoa erronka berriak izen buruarekin. Martxaren zortzian bertan, e, irromi elkarteak, e, emakume hijituen elkarteak, goizeko amarratetik atxaldeko bostak bitart, e, ba, emakume hijituen arteko topaketak e, antolatu dituzte, argoiak elkarteak e, amabietan <laughs> meza, nestar adetzando du San Jose langileren parrokian bai eta mesa horretan e, ba urte guztien eta martxoaren sortzitik tik martxoaren 8 hildako bazkideei egingo e, diete omenaldia urtzero bezala orratik mesa bai horduetan e, bazkaria egiten dute urterolez eta e, arratsaleko zazpitan udalak elkarretaratza daituko du baina gero arratsaleko Zazpiter dietan, eh, TAS koordinadorak, Txingudi Antisexistak dituta, manifestalia ongo da, Zabaltza plazatik, San Juan plazara. Txingudi Antisexistak manifestazio halaia deitzen du martxoaren zortzian. Zazpiter dietan, Zabaltza plazatik, San Juan Denok batera, emakunion, eskubirena hori. Eskubirena hori. Hoi Kuña. <laughs> palit-palitanekin nobetu da zaltzan da. Mm. Esan beharra dago, ba, bueno, e, azte huruan igandean egontzen erasoaren ondorioz ere beste aldarrikapen bat gehiago gehituko zaila martxaren zortziko manifestaldi honi eta ba, egondako erasoari nire ba, Zalak, eta... Da, eta ingo da, aldiberean manifaunen bitartez eta dasek deituta ere bai, nola ez. Mm -hmm. Eta geroia, ba, martxoaren bederatzira pasako ginake hostiralean, eta, bueno, bertan, e, uixua elkarteak lehenik e, jaia antolatu du, zeiretan, eta, e, bestalde, eta damun elkarteak e, udaletxarekin batera, e, Uiaso Museoan arratzaldeko zeiretan, las mujeres ajarauiz, la lucha por la igualdad e, dokumentala, e, mango dute, Te, a compagnie tearen compañarekin eta ondoren e, sola alditxo bat. Eta gero, ba, martxoaren 10rara egingo genuk esalto Larunbata eta bertan ez da ezer egongo, soilik gauza garrantzitsu garrantzitsu garrantzitsu bat. Babarruna da. <risa> bai. Huraia izango bilgunen feminista kantolaturik, ba, Bazkaria egongo da Azia Kultura Elkartean eta ba, bueno, eh sarrerak salgai daude, animatzen den guztia, ba, hori babarna goxu bat jateko gera izango du eta gero, bueno, bertsolariak egongo dira, jolasak ere bai, bueno, urte rival feminista. Oi da. Chu, <gül> <gül> Bai, bai, eta gero baitare, ba, mazazpian, ez? Gauza gehiago egon geho dira, hori baino lehen, zer? Hori baino lehen, bueno, azkar-azkar, martxaren amaikan argoiak ekere e, ar lehenengo aldiz, bueno, argoiak en lehenengo sari ematea ingo du. Mm -hmm. e, aurten hasiko dira, sari hori banatzen, eta, bueno, ba, airungo emankume berezi batia emango jote, begu orain arte egin Uixoak taldeko lehen dakaria izan den emakumeari, ba, urtepia dara matza emakumen arloan, eta, bueno, ba, nik uste dut ezagutzen dugun guztiei ere ba, bueno, ilusioa indi gula ez, berari ematarenak. Gero, bueno, azkar-azkar martxoaren amairuan beste jardunaldi batzuk egon geira bidasoa bizirike kantolatuta, txeko langia kontratatzeko araudi berria saltzeko asmoz, Martxanen 14 Argoiak elkartean ere, Jolanda e, Yolanda Zerbino da emakumea positiboan, izenmuruarekin. Martxanen 15ean Gaurko Andreak elkarteak nabartenean beraien sedean e, edo eh proiektzio eta e, proposatzen dute tomates verdes fritos filma ikusi ostean. Eta ba bueno emaitzeko eta ez horregatik in Tantziagutxeago duena, izugarria dokana, martxaren amazazpian, hau da, este buruntanez urrengoan, larun batean ere, irungo bilgune feministak ba, retxaleko zeiretatik abiatuta, ba, e, jai ibilaldi bat proposatzen duz, Moskuko plazatik e, gaztetxeraino niohungo dena, eta, bueno, ibilbidean zehar, feminismoaren historia kontatzen aleginduko da, eta pausokalantza eskolarekin Ba, elkar du engodul, engurtean ere elkar aritu zian Eta, bueno, ba, ezagit, polita izango da, e, diorti garria, eta, eta ori jende txua, izatea espero da ere, bai, kolorez beteta. Beraz, labur bilduz, martxoaren amarrean babarruna da, eta martxoaren amazazpian, jaialdi eta manifa, bale? Eta nola ez, martxoaren sortzean, ez jende guztia gerturatzen, zabaltza plazara manifestaldi hortan parte hartzera. Hortaz, eh, nik uste dut eh, bida honetan, bai eh, eskualdean, kaso eh, berezia jarri dugula, baina hantxeta eh, irratian gaudelako, nola ez? Baina, eh, aztu zaigu, Nikuste uste, nik uste, nik uste? Eh, nafarroa, eh, baina nafarroan gaudela. Baina <coughs> <coughs> <coughs> <Aireu> nafarroa denez. <laughs> baina, eh, esaterena la miak ere Eh, Ema kume gazteak eh, antolatu dutela, de, bueno, deialdiagin dutela manifarako eh, idunan, arratsaldeko zazpi terdietan, eta eh, ime bat jaso dugu, ere, ba Uf. nola ez, noski. ba eh, hemen ondoan eh, antolatzen ari diren ere eh, Gauzekin. Eta nazio arteko emakume langileen inguruan, dinamika ugari izango dira Euskal Herrian. Ortengoan, emakume baserritarrak bieguneko jardunaldia burutuko dute arratia eskualdeko herriez berdinetan. Martxoaren sortzea ospatzarekin bateran, ekazaritzak emakumentzako lanpostuak sortzeko okera zabaltzen duela demostratuko dute. Mm -hmm. Bai, e, beno, arratian arteako... E, museoan eta igorreko kultur etxean, martxoaren zazpian eta sortzian jakintza eta teknologiaren inguruko hausnarketa, eginez esperimentatzeko deia zabaldu da emakumeen artean jakintza partekatuz e, biegunez, etxalde nekazaritza irankorra mugimendua kantolatuko duen jardunaldi honetan ba, esatarena hori e, informazio gehiago topatu nahi ezan ez gero honen Harira, ba, etxalde ba, e, gidoitxoa, gi eh.org, topatuko duzutela interesgarria oso. E, hemen antolatzen direnak, hori alde batetik, eta gero, e, bai honan baita ere elkarteratzea e, el izango da arratsaldeko zeiterdietan. Eh, bueno, martxoaren 2an, eta ja gauzak desente antolatu dituzte, gero endaian arratsaldeko zazpitan elkartaratzea izango dela, ere. E, Bayonan 6eterritan, gero eh arratsaldean 8etan filma, eh l'autre cinéma gelan, gero 9 Albert No filma, ba oh, bai dituzte film desente Antolatuak, honen inguruan, eta hori esan bezala, baztanen ere gauza dexente antolatu dituzte, Nafarroa Junda Berriz ere, e, emakumearen astea, berako kaserna gaztetxean, martxaren bian egin zituzten gauzak, iruan mural marroketa bat, solas ere martxaren sortzian e, dokumentala eta luntxa, proibido rekordar, e, saturrarango emakumeen gartzelari buruzko dokumentala eskeniko dute, Eta ondotik luntza izanen da erratxaldeko zazpiretan. E, Sortzian ospakizuna baztanen hortzegunarekin e, or nahaste borraste antzerkia erratxaldeko helizondoko gaztetxian. Bederatzetan hortziralarekin ikustaraziz neska edo mutile izateren ondorioa eztabai da erratxaldeko Seitatik e, bederatzea. Aintzina. Ezara. Aintzina, hori da. <laughs> Elizendoko gaztetxean ere. Eta Amarrean e, Larumatarekin, barrunada ba eta gero nahi bauzut egun, Arratxaldeko zazpitan, kale jira egingo dute, gero afaria gaztetxean, Amarre Eurotan. Eta gero mm, radioa furein kontzertua amaiketan. Ah! Orduan hor dago. Hor dago, hor dago, hor dago hundira. Eh, e, eskertzarena eh bidali digutenei, eh, pausu mediatik bidali guten. Tzent tzent tzent. Eskerrika asko. Eskerrika asko, Bai, esa terena ba, eh, esateren, bueno, es ba, e, Nafarroan ere gauza pila bat antolatzen ari direla eta La, hemen iparraldean. Ere, bai, Ere bai, eta gauza asko utziko genitu nalbotan, baina bueno, zuek badakizu nahi izan ez gero, ez bali madazu eren ondoko herrian zehoz herri zango duzuela, eta bestela hiriburuetan manifestazioak dituko dituztela koordinadora feminista desberdinek, beraz, zaukazu eskusarik. Hori da, asko dago ospatzeko, asko egiteko, eta ba, hortan diharduen ari zorionak animoak eta baita ba, uin honetan batu nahi duen guztiari. Mm -hmm. Muxsu handi bat, e, bai zinzilik, infozazpi, antxeta, astazetik entzuten gaituzun guzti hori, arraio disfrutatu ondo pasa eta errebindikatu. Ezin zaitzak ez hilzapetu. Txolarrez eta eroz beteriko kalea zaelako. Ezin zaitzak eta ordenatu. Umeltasun lizunezko trumila zarelako. Ezin zaitzak eta arrapatu, paturi gabeko zaldiaren galopa zarelako. Ezin zaitzak maitatu, gogo honeko jendearen beldurren zakua zarelako. Ezin zaitzak pentsatu, logabezian ernain naukan ideia burugabea azarelako. Ezagut zaitzak ordea, neulako azara, beste azal batekin. Ekumen eguna martxoak sortzian Bilduko gara den okirungo kaletan Amarrean babarrunak plateretan duan zan Taguk pauso pausokat ta afestan Feminismoa erai kigozatuz bidean Hey baby, this is what you have to do To make me love you too Got to dance with me Henry I dance with me Henry I Rock with me Henry I talk to me Henry A dance with me